אביעד. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לשידורי הניסיון של הפודקאסט האדום חי בבאסה. נמצאים איתנו כאן שאול בוילוב, האיש הטכני שלנו, שוכן בלומפילד ותיק, <אז> עמית שכטר, הידוע בכינויו הפרופסור, לשעבר משער שבע ורכש טרי בשער חמש, וברגר, <אז> מנאמני שער שבע, ואיש ישראל היום, איתי ברגר. אז שלום לכולם, אנחנו היום כאמור מדורת ניסיון, נדבר קצת על השבוע האדום בכדורגל, שבוע האדום בכדורסל, מה לנו, ונראה לי שאנחנו נתחיל מהכדורגל, היו לנו השבוע שני משחקים, לא אחד, כך שהיו לנו שתי הזדמנויות להתאכזב מהפועל השבוע. אנחנו תכף נדבר גם על הדרבי, אבל קודם כל כאמור <coughs> נדבר על מה שהיה ולא על מה, ש... לא על מה שיהיה. משחק ראשון, הפסד לביתר, 2-0, משחק שני, ניצחון דחוק על הפועל פתח תקווה. אני חושב שאם אנחנו נסכם את שני המשחקים האלה, אפשר לומר שמאף אחד מהם לא יצאנו מרוצה, מרוצים. באופן כללי, קבוצה נראית חלש, לא מחוברת. אנחנו לא מגיעים לדרבי במצב רוח טוב. גילי ורמוט, נראה שהקבוצה... יש... תלות מוחלטת בו, אבל בכל זאת הוא נראה מדוכא, האם יש לנו איזושהי סיבה לצאת עם טיפה אופטימיות מהשבוע הזה. מה אתם אומרים חברים? אני אפתח דווקא, אני חושב שהמשרד הרגל בית"ר משקף למעשה את העובדה שאמרת שהקבוצה לא מחוברת. זה לא שהיא לא מחוברת, שפעם לא עשה את התרגיל המאולץ הזה של דני ארמוס מסיר כדור לבלם, שמעיף כדור קדימה, אחלה, נחמד. לא עבד, לא בפעם הראשונה, לא בשנייה, ולצערי גם לא בחמש עשרה. דווקא נגד פתח תקווה אני חושב שהיינו קצת יותר טובים, קצת יותר הגענו למצבים, קצת יותר העננו את הכדור, אני חושב שגם העובדה ששי לא שיחק, ומושה אוחיון נכנס במקומו, קצת יותר נייד, קצת יותר תקפי אולי. במשחק נגד בית"ר הם באו הרבה יותר טובים ונחושים, וניצחו בצדק. נגד הפועל פתח תקווה, לא נעים להגיד, אבל מזל שזה היה נגד אני מסתכל. כקוטן הציפיות גודל האכזבות, כל פעם מחדש. זאת אומרת, את שני המשחקים האלה אפשר לסכם בשתי מילים, דני עמוס. והראשון הוא דפק אותנו, בשני הוא הציל אותנו. אבל קבוצה שקצת תפעיל עלינו לחץ, פשוט תפקיע בלי הרבה זה... לקראת המשחק הבא, זה... השאלה אם אפשר, דיברנו על אוחיון, אני מסכים, אוחיון באמת... אפשר להגיד שהביא לשיפור משמעותי, אבל כבר עצם זה שהיה לנו מרכז שדה קצת פחות איטי, כבר היה שיפור רציני, בטח לעומת מה שראינו מול בית"ר. אבל באמת, מול, מול כל קבוצה שהיא לא הפועל פתח תקווה, אני לא חושב שיש איזושהי סיבה לאופטימיות. נכון <תכון> שדני עמוס, ב... היה הבדל בשני המשחקים האלה, אבל כאמור, שאר השחקנים, אתה מסתכל, אתה פשוט רואה שהקבוצה עומדת על המגרש, מסתכלת על גילי ורמוט בגדול, ומקווה שהוא איכשהו יביא לאיזשהו שינוי. Um, אני, אני אומר לעצמי, האם מזה אנחנו יכולים לסמוך על משהו? האם אנחנו יכולים לסמוך על מישהו כמו אוחיון, שבדרבי באמת שחקן חדש בכל זאת במועדון, uh, הוא זה שיצליח לחבר <מח> פתאום את מרכז <מח> השדה ולמנוע את, את החגיגה הצהובה הצפויה? אני מסופק, תקנו אותי אם אני טועה. לא, ברור שלא, אז, אני, אני תראו, רוצה לחזור שנייה, רק שני משחקים, רק לה, להגיד שהבעיה המרכזית, נכון שדני עמוס נתן, או נתחיל עם דני עמוס לקח ודני עמוס נתן, אבל uh, הבעיה היא שקבוצה, אין בה מי שיכניס גולים. וכדורגל זה משחק שבו המטרה העיקרית היא להבקיע את שאר הקבוצה היריבה. המטרה הזאת היא כרגע לא ברורה לשחקנים שלנו, uh, יש לנו כרגע... אין לנו כרגע חלוצים בקבוצה, וזאת בעיה משמעותית ביותר, אין למי למסור ואין מי שיכניס גול. ככה שאם אני מחבר את מה שראינו, באמת <coughs> אני מוכרח <מפתח coughs> להגיד שההצטרפות המחודשת שלי לשער חמש, אחרי שלושים שנה מאז שהייתי הולך לשם בתור חייל, כי אז שם היו הכרטיסים הזולים של החיילים, הוכיחה לי שאולי יש יתרון מסוים, כי ככה רואים פחות טוב את הפשלות ב... שער שמתחת לשער 11, אבל נדמה לי שהמסקנה היא שאין לנו מה לבוא לדרבי, זאת אומרת אין לנו ברירה אלא ללכת כמובן, אבל אין לנו מה לבוא לדרבי, כי אין לנו מי שיכניס להם גול. הבעיה היא לא מי שיכניס דווקא, הבעיה היא יותר מוכר. אנחנו לא מגיעים למצבים. נגד בית"ר לא הגענו למצב. גם בפנדל שלה גם לא היה פנדל. אנחנו לא מגיעים למצב שאנחנו מצליחים לשלוט במשחק, להכתיב קצב, להכתיב מומנטום. להכניס את הקהל למשחק, אה, בטח בבית, בטח נגד ביתר, ולהגיע למוסף שלו. לא הבנתי? זה משהו שאפשר, אני, אני, אני מסתכל על המגרש, ואני אומר לעצמי, מה הבעיה? מה, מה הייתי עושה בשביל לתקן? ואני חושב שהדבר שה, הראשון שאני הייתי עושה, חוץ מזה שהייתי מכניס את שגיב וחזקי לכל משחק, ועכשיו בדיוק שמענו שהוא נפצע לקראת הדרבי כמובן, החלוצים שלנו פשוט בגדול עומדים על המגרש, אתה לא רואה, יש לנו שני חלוצים. אתה לא רואה שהם מנסים לזוז ופנות <coughs> שטחים אחד לשני, ליצור משהו אקטיבי, ולא רק להסתכל על הקישור ולקוות ש... שיקרה איזשהו נס לפתע וההגנה תיעלם. <אם> אני לא יודע, אני, אני מסתכל על זה שאני לא מבין איך דומבלו את זה, זאת, זאת השאלה האמיתית בעיניי, איך הוא לא, לא מנסה, אולי נכון <laughs> <laughs> <laughs> שזה מאמן שהוא במקור בלם ולא חלוץ, אז אולי בגלל זה יש איזשהו קשר, אבל... אני לא מצליח להבין איך, איך, איך, על מה עובדים באימונים בעצם? אם בסופו של דבר מגיעים למגרש, שני החלוצים עומדים מול השער ומסתכלים אחד על השני. אין לו כלים. זה לא כלים. פשוט אין עם מי לעבוד. אז הם לא חלוצים, הם לא יודעים לעשות את התפקיד של חלוץ. כל פעם שהכדור רץ אליהם, הם מתחבאים מאחורי המגן שעומד לפניהם, הכדור מגיע אליו קודם, ובזה נגמרת ההתקפה. הם פשוט חלוצים לא טובים. לדום אין כלים. לנצח את המשחק, או איזשהו משחק, זאת הבעיה. אני חושב שהארבע, חמש, אחד עם שובל גוטלנד יכול לעבוד. כי הוא לא חלוץ כזה שיפנה שטחים, הוא ההפך מעומר. אני לא מדבר בכלל על יכולות, אני מדבר על אופי של שחקן, על אופי של חלוץ. שובל יקבל כדור בהרחבה ויוכל לעסוק ממנו משהו בנגיעה, בנגיחה, בלדחוק. הוא לא זה שיפנה את המצב. הוא לא זה שיעבור שני שחקנים וימסור ויפנק ככה שטח. <דיר> זה שחקן אחר, זה יכולות אחרות, אנחנו צריכים להתרגל לזה. הבעיה שהקישור שלנו לא מספיק תומך. ושוב, לא, הקישור שלנו לא מספיק מחזיק את המשחק. בשביל ליצור איזשהו לחץ על הקבוצה היריבה, שקודם יכול ליפול בטעות. אז אנחנו מפקיעים משערים עצמיים, אנחנו מפקיעים ממצבים נייחים, אני חושב שגם נגד סכנין הפקענו ממצב נייח ולא הגענו למצבים אותו מדי. גם הפעם הבחרנו ממצב נח, מקרן קצרה. נתניה שער הצבעי, המשחק היחיד שאיכשהו היינו טובים בו, זה נגיד הפועל חיפה, שהיא מסתמנת כקבוצה הכי חלשה בליגה. זאת אומרת, אנחנו באים לדרבין מין כזה, אין לנו מה למכור באמת, וגם אין לנו איך להגיע למצב של להתגונן ולצאת לאיזושהי מתפרצת, כי החלוצים שלנו מאוד מאוד כבדים. הזכרתי את גוזן, שעוד לדבר על שלומי אזולאי, שאני לא יודע אם הוא חלוד, או לא בקושן משחק, אבל זה מה שיש לנו, וזה מה שאין לנו מה למכור. זה, זה מה שמוכיח את זה פשוט. או שכל התשובות נכונות. כן. <laughs> אז אם אנחנו מסתכלים על הדרבי, אז אני חושב שהתחושה הכללית היא שהולכים לקבל בראש. יש באמת איזה... משהו שאפשר לעשות כדי להימנע מזה? הארבע, חמש, אחת הזה יכול להציל אותנו מאיזושהי תבוסה לא נעימה? לא, כי גם ההגנה שלנו לא מספיק טובה. האופציה היחידה שלנו זה פשוט... איכשהו לנסות ו... ולפרק את זה אבי, לנסות להוציא אותו מהמשחק כמו שעשינו בדרבים, שני הדרבים, בשנה שעברה, אני לוקה סשה כסוג של שומר אישי, ולקוות שאחרים לא יתפסו שם יום טוב, ולנסות לצאת ביסד מינימלי. אני לא רואה אותנו עושים תיקו, לא רואה אותנו מחזיקים איתם 0-0, ולא רואה אותנו מבקיעים כדי שאולי יצא מצב שאנחנו מונבים משהו משם. <Yeah>, אולי יכלו כל עצמי אפציה. אני לא רואה שנעבור את החצי, אז לכן אני גם לא רואה סיכוי לגול עצמי, אלא אם כן הם ימסרו אחורה חזק מדי על זה מה שאנחנו עשינו <laughs> <נחתית, laughs> <מטב הזה. laughs> כן, זה... נראה לי פה, אני לא זוכר דרבי, ש... אני, אני אגיד ככה, אני זוכר דרבים במאבקים נגד ירידה, אני מספיק מבוגר לזה. <laughs> היית בשנות ה-70, <השבים>, היו אז... הייתי <laughs> דרבי, שאני עכשיו איזושהי צמרמורת שאני נזכר בו. מאבק נגד הירידה, הצלחנו שתיים אחד מגולים של שייף, אגנבום וחזום, אבל אני... אבל התחושה אז, למרות שהקבוצה הייתה בתחתית וממש על סף ירידה, לא הייתה שהקבוצה כל כך גרועה. זאת אומרת, זה, ההבדל הוא שהפעם... אנחנו בסך הכול, תסתכלו על הטבלה, יש לנו שלושה ניצחונות ושני הפסדים, מקום חמישי, כאילו פער של שלוש נקודות במקום שאחרינו, כאילו יצרנו איזה נוצר, אנחנו שייכים למה שנקרא חבורת הצמרת, או בשולי הצמרת, ו, ולמרות זאת, זו פשוט קבוצה שאין לה, אתה אומר, מה נעשינו, מכבי? מה, מה יש לקבוצה לה, לה הזאת להציע, חוץ מאשר המסירה אחורה לשוער, שבה אנחנו... באמת מצטיינים, כי זו המסירה שמתבצעת הכי הרבה במשחק. זה גם די פונקציה של מאמן, זאת אומרת, יש לנו מאמן שפשוט הוא לא מוכח, אנחנו יודעים שהוא לא מסוגל לתפקד עם קבוצה, אנחנו יודעים שהוא... אתה רואה איך הקבוצה עומדת על המגש, אתה רואה שהוא לא מאמן טוב, זה הכול. זה גם היה לו קהילמן, לא בטוח שהוא היה הרבה יותר ממה שהוא השיג עד עכשיו. לא, הוא לא, פשוט לא טוב, אבל אני חושב שהוא יכול להכין קבוצה, להעמיד אותה טקטית, נכון. זאת אומרת, שעברה, אמנם לכל הדרביים, הדרביים היו צמודים למרות שהבדלי רמות היו מאוד מאוד גדולים. זאת אומרת, דרבי אחד אפסלנו עכשיו 1-0, הדרבי השני, שלא נדמה מצרות, ואת השלישי ואת הרביעי היו יותר טובים, ואת הרביעי בסופו של דבר ניצחנו, ובצדק, בשליטה מוחלטת שלה. אני חושב שהוא לא מספיק טוב בשביל ממש להביא את הקבוצה למצב שהיא מתגוננת, יודעת שהיא עובדת על המגרש, ויכולה לגנוב גול. פה הם גם לא עובדים על המגרש, גם לא יכולים לגנוב גול, וגם מכבי בכושר שיא. אז... כן, כן, זה, זה גם הבדל גדול. מקבי באמת, אה, הגיעו, התחילו את העונה כבר בכושר שיא. אין כל כך נגד מי, מי לנצח. אם אני משווה באמת את הקבוצה לקבוצה שנה שעברה, אומנם ויתרנו על הרבה שחקנים, אבל אף אחד מהם לא היה איזה, איזה הישג גדול. מצד שמאל, מה היה לנו? צ'קול? זה לא הפסדנו מי יודע מה. הבלמים, קולין ואיליץ'. לא איפסדנו, אני יודע מה. אני מתחיל להשוות. ליאור לוי היה גם בשנה שעברה, זה נשאר לנו. מסתכל על מרכז המגרש, מה איפסדנו? את גורדנה? אצלנו הוא לא נגע, לא היה מצליח להעביר מסירה, היה מאבד כן, בשנה הוא סופרסטאר. זהו, אז... הקבוצה של השנה זה בגדול הקבוצה של שנה שעברה בלי דמארי. זה ההבדל העיקרי. השלושים גולים האלה והבישולים והאמונה שיש לך גם מישהו מקדימה שיודע מה שהוא את כל ההבדל השנה. והקבוצה שהוא לקח איתו שני בלמים לכל מקום. כן. <laughs> כן, זהו, <laughs> זה, <laughs> זה, זה זאת נקודה מרכזית. הוא משך תשומת לב. עכשיו על גוזלן הם לא צריכים לשמור, כי אין שום סכנה שהוא ייבט לכיוון השאר. כך שהם יכולים להיות רגועים. טוב, אז אם הסכמנו בקיצור שעל המגרש אין לנו מה למכור, אולי נגיד כמה מילים על הסוגיה הכואבת לא פחות, מה שקורה מחוץ למגרש עם שער שמונה, אה, אנחנו עכשיו... אחרי צהריים בשבת בערב, עדיין לא יודעים אם שער שמונה יהיה אדום או לא. החוויה ביום שני, לפחות בשבילי, הייתה מאוד לא נעימה. השחקנים אמרו, ובצדק, הוא פשוט הרגיש כמו משחק ביתי של בית"ר ירושלים. התחושה שלי היא באמת שפה אנחנו, בלי להרגיש, חוצים איזשהו קו אדום, ש... שהפועל תל אביב חוזרת לא אה, חמש שנים אחורה, אלא עשר, חמש עשרה שנים אחורה, והיא חוזרת ל... הלך מחשבה של קבוצה קטנה, שמוותרת על הבית שלה בשביל עוד קצת כסף, באמת, קצת כסף. אנחנו מדברים פה על אלף כרטיסים, ב-80 שקל לכרטיס, שכנראה היו נמכרים בכל מקרה. התחושה היא מאוד מאוד לא טובה, אפילו יותר ממה שהולך על המגרש. אני חושב שאף פעם באמת קבוצה קטנה. אין פה מה לקחת את זה. 30 מיליון שקל תקציב זה לא קבוצה קטנה. אני לא מסתכל על התקציב, אלא אני מסתכל על אנשים שמנהלים אותה. אנשים שמנהלים אותה רואים אותה כקבוצה קטנה, כקבוצה ענייה, כקבוצה שאין לה מה למכור. וגם הם עושים, הם פועלים לא נכון, פעולות שיווקיות לא נכונות. לראיה, מחירי המנויים, שהם הכי גבוהים בליגה. על מה? וזה אנחנו, כל אחד מאיתנו שעשה מנוי, צריך לשאול את עצמו. Uh, ואני חושב שאם היו מוכרים כרטיס משולב לביתר ומכבי ב-120 או 130 שקלים ממבוגר וחצי מזה לנוער וחיילים, אז השער הזה היה מתמלא תוך 48 שעות כבר ביום שנים שעבר. אבל הם העדיפו uh, את ההכנסה הבטוחה ואת מחירי הכרטיסים זו הקצת יותר יקרים שמכרו לביתר. אתה יודע, מי שמסתכל על עצמו כקטן, שלא יתפלא שיבואו ודורכים עליו בבית. זה מה שביתר עשו שבוע שעבר, ואני מקווה מאוד שהם יתעשתו. Uh, עד, uh, עד מחר, או הדדליין האחרון שהם קבעו לעצמם. ואני מאוד מקווה שיהיו שם עוד כמה אלפי אדומים שיעזרו לתמוך בקבוצה, אבל אולי זה יכול להיות ההבדל בין הפסד משפיל uh, להפסד uh, הרואי, נגיד את זה ככה. אני אגיד לך, אני בעיניי פה דווקא, אני לא, לא מכיר את ההנהלה ולא מכיר את זה, ולא מעניין אותי ההנהלה. אני, אני לא מבין את האוהדים. אני... אולי תתקנו אותי, אתם יודעים, גם הייתי כמה שנים בחו"ל, וגם כשהילדים היו קטנים הייתי קצת מפספסת, אני לא חושב שפספסתי דרבי בשנה שהייתי בארץ, בימי חיי, מאז הדרבי הראשון שהייתי בשנת 71', ואני אומר לכם שאני לא ראיתי דבר כזה, דרבי שהיה אצטדיון לא מלא. אני, זה מה שאני לא מצליח להבין. דרבי שאפשר להשיג לו כרטיסים? זה, זה, זה דבר שבכלל לא, לא עולה לי בראש. זה דרבי שאפשר להסתכל עליהם פה לימדים, היית פותח את ה-800 כרטיסים האלה, לוהלי מכבי הם היו בולעים אותם תוך 20 דקות. תחשוב עליהם בעונות הדאבים. או בעונות החזקות שלנו, קמה פסטיבל ה-F5 בלען, פרטים עם מודמים ושלושה מחשבים מחוברים ובלגן היסטרי, עד שהיום הוצאו איזה כרטיס. והייתה מלחמה, באמת, עולם. היום זה לא המצב, כי הקבוצה שלך על הפנים, וההנהלה מעצבנת את האוהדים, והאוהדים עסוקים בלריב בינם לבין עצמם במקום למדות את הקבוצה, ובזה אנחנו ניגע אחר כך אני מניח, ובן אדם עושה חשבון ואומר וואלה, לא בא לי לבוא לדרבי בשביל לחטוף שלוש-ארבע חתיכות ממכבי, ולא בא לי לבוא לראות קבוצה שלא מצליחה לבנות לשער. יש גם אוהדים כאלה! אנחנו לא... אני ודעת זה לא הבדל, כולנו זה לא הבדל. תראה לי שאוהדי הפועל יהיו מפונקים. אני פשוט לא, אני אומר עוד פעם, אני לא זוכר מצב של דרבי שבלומפילד לא מלא. לא חושב, בימי חיי הייתי בדרבי במחשבה שלא, אני לא רק שעל שער שמונה, אבל גם ב-2013 לא מכרו את כל הכרטיסים, לפי מה שאתם מכירים. אני לא חושב ש... אני לא חושב שזה משהו חדש, שער שמונה לא היה, זה בשנים האחרונות, מאז הדאבל האחרון, ששמונה התחילה להתמלא כל עונה, כל עונה, כל עונה, באוהדי הפועל. תמיד זה היה מלא באוהדי מכבי, אני עוד מהתקופה של גרבים שהיו שערים מעורבים, מכבי והפועל. נכון. זה תמיד היה מלא, אבל זה אף פעם לא היה מלא באוהדי הפועל. אני חושב שהאווירה בבלומפילד גם מאוד משפיעה. אני הייתי במשחק מול ביתר, כולנו ראינו מה היה שם, הסיפור הזה עם דגלי ישראל, עזבו דעתנו בעד או נגד. אני לא זוכר מצב כזה שהיציעים פשוט מתחילים לצאת אחד נגד השני. הפעם שהכי שמעו את שער שבע במהלך כל המשחק, הייתה מחצית המשחק, שכמה אוהדים שם אה, התחילו להניף בהפגנתיות את דגל ישראל. אני חושב שזה זה, זה די ברור שאנשים לא, לא בא לבוא לבלומבילד בצורה הזאת פשוט. עזבו מה שקורה על המגרש, אפילו כשאתה כשאת, בא מחוץ למגרש התחושה היא של מלחמה, מלחמה נגד ההנהלה, מלחמה נגד אוהדים. אה, אני באמת, לא אני צליחה, לא... זה לא אמורה להיות מלחמה, אני לא חושב שיש משהו הפגנתי בלהניף את הדגל. אם זה מתאים למשחק הכדורגל, לא, זה לא מתאים, זה מיותר, גם לדעתי זה מיותר, אבל אם בן אדם מרגיש נוח להגיע עם זה, מה הבעיה עם זה? אני לא מבין למה אנשים צריכים להתראי שוב, אני לא אומר להביא לו לא להביא, אני אומר, כשבן אדם בא, מביא את הדגל, וזה ברור, הניבו את זה בהפגנתיות מול שער חמש, כשחצי יציע קם ומתחיל לעודד, שוב, בכוונה לעצבן את שער חמש. שער חמש חלק ממנו לא עושה דברים באופן הפגנתי בשביל לעשות שער, שבע, שער שבע, לא, שבע חמש, אני, חמש. חמש, אני, אני לא זוכר ששער חמש, אנשים משער חמש קמים ומעודדים בכוונה נגד שער אני חמש. אני חלק משער חמש, אני מכיר את האנשים, זה לא שאני... זה... יש אנשים שעושים דברים בשביל לעצבן, זה לא משהו חדש, זה קל, זה תמיד קורה. להפוך okay. את זה למלחמה, אני לא מבין למה, אני לא מבין מה הטעם בכלל. כן, okay, זה כבר זולג לשערים אחרים, אנחנו... אין, אין, יש לנו מספיק צרות מבחוץ, אנחנו יוצרים עוד צרות מבפנים. כן, זה, אני לא חושב שזה צרות, כי מצד שני, מניפי דגלים היו הראשונים לצאת. זאת אומרת, דקה 75, לא היה אף אחד מהם בשער, כולל אנשי גדר. אני באתי, דעתי, גם בפורום וגם בפייסבוק וגם בשיחות פרטיות שלי עם מועדים, מועדים וחברים, שאין לזה מקום. נקודה סוף. אין לזה מקום, זה בא כהתרסה נקודתית, האנשים האלה הם אומנם חלק מהקהל, אבל לא פתחו את הפה ולא עודדו ולא שום דבר לדחוף את הקבוצה, אלא באו להפגין. ואני חושב שאם רוצים להפגין, אז שיעשו את זה מחוץ למגרש, מתוך המגרש, אנחנו כולנו קהל אחד. ו... אני, לא לא שאל, שאל, אני לא חושב ששער חמש שואל מישהו לפני שהם עושים משהו, מבחינת הצוגת גלים שלהם, מבחינת האמירות שלהם, מבחינת דברים שהם מרימים. זה לא איזה משהו, זה שום דבר לא קונצנזוס במה שמרימים בשערים. אז אין בעיה, אבל אין קונצנזוס. אז נקודתית קרה משהו עם כמה חבר'ה שוויוט, אני אפילו לא הייתי ער לזה, זאת אומרת, עד שלא יתחילו לדבר, אני אפילו לא קלטתי את זה. אני לא רוצה לחשוב מה יהיה ביום שני, אם נגיד את זה ככה. מה יהיה ביום שני? מה יהיה ביום שני? מה יהיה ביום שני? אתה צריך את יהיה דרבי שיעצבו... אנשים עם אמוציות של דרבי, אתה יודע <ע penguin three pena> anything. אני חושב שאם ירימו יד על מישהו בגלל שהוא הביא דגל, תהיה לנו בעיה הרבה יותר רצינית, זה כבר יהיה בעיה... לא חושב שירימו יד, כי הם בכל זאת בשערים נפרדים, וגם אני שצעקתי עליהם במחצית, זה לא היה קרוב להרמת ידיים או תיגרועה או דבר כזה. תשאירו לנו משהו שזה, כמה אנשים שיוצאים... אתם מגיבים, אז זה הופך למשהו, זה הופך לאישהו, זה לא אישהו, עושים הרבה מכלום. אולי אנחנו צריכים להתעלם, כי בסח'נין ואפילו בפתח... לא יהודי גלי ישראל הם מונפים בהפגנתיות במשחקי חוץ. אתה יודע, בסדר. מחלקים עוברים הלאה. אני רק מקווה ש... כל הוויכוח נראה לי ויכוח אידיוטי. באמת חבל על הזמן של זה ממש לא קשור לכדורגל. פשוט חבל על כל הסיפור הזה, אני מבין את כל הצדדים, אני מבין את כל הטיעונים. אני חושב שחבל על הזמן של כולם, אני לא מבין מי טורח ה... מי שמטרח את עצמו לבוא לבוא לכדורגל ושעשו את הפגנה, זה חבל על הזמן שלו, באמת. אמרת, אמרת נכון, אבל זה לא קשור לכדורגל, כמו כל הקבוצה. וברגע שהקבוצה לא קשורה לכדורגל, אז מתעסקים במיליון ואחד כדורגל. בדיוק, בדיוק ככה. טוב, אם אנחנו כבר הסכמנו שאין שום דבר שקשור לכדורגל, אז אולי באמת בואו נעבור לענף אחר? כן. נדבר קצת יותר מקצועי, נדבר רק עברת רק עברת לנושא התחלתי לחייך, כן. כן, שמה... שלושה הפסדים וניצחון זה סיבה לחייך. כן. לא, לא, בסדר, בוא... אני חושב שהפתיחת העונה הביאה לכולנו שיש בעיה בקבוצה. אם אחרי המשחק מול ירושלים אנחנו עוד חשבנו שבאמת יש מגמת עלייה, ההפסד המעט משפיל אפילו בחיפה הביאה סופית שיש בעיה בהפועל, יש אפשר אולי אפילו להגדיר את זה כבר כמשבר. בוא, עוד לא, עוד לא, חכה למחר. אני חושב שאנחנו כבר עכשיו רואים את זה במשחקים, אתה רואה שהזרים בגדול לא מספקים את הסחורה, הישראלים לא מצליחים. יש תחושה שמשהו חסר להפועל, אני יכול לתת פה רשימה שלמה, את הדעה שלי, אבל אני אשמח לשמוע גם מהדעה שלכם כמובן. אולי זו רק שאלה של זמן, בסך הכל בנינו כאן קבוצה חדשה, אם לא צריך לקטאס, להמשיך לעבוד. אני יודע שכל המומחי כדורסל טוענים, מומחי כדורסל בפורום, כן? טוענים שהזרים שלנו לא מספיק טובים, אני לא יודע, אני לא מבין בזה. יש לנו אחד פצוע, אני מבין. הוא לא פצוע, הוא שביר, הוא שביר. נגדיר את זה, שביר. זה באמת האישו, אם יש לנו באמת זרים כאלה גרועים, שאנחנו ראינו אותם רק בארבעה משחקים... או שאנחנו נותנים, או שאנחנו פשוט, יאללה, עכשיו, כסח, יאללה, להעיף את כל הזרים, להביא... לא, לא, לא, להביא. לא, תראה, זה נע, זה נע בין, שתי, בין שתי, שתי, נגיד את זה, שתי אסכולות. אתה יכול לתת לזרים שלך זמן להתחבר, כי ריון בראון יש לו יכולות. כל שם, כן? לא מדובר בקאנסיל. ואתה יכול לתת לכל הזמן להתחבר, השאלה אם אתה לא עושה את זה מאוחר מדי. והאסכולה השנייה שלך, אתה יודע, מדברת על טראומת קאנסיל. שאנחנו מספטמבר אמרנו טוב, ויאללה, יהיה בסדר, עוד חודש נחליף, עוד חודש נחליף, עוד חודש נחליף, ואז הגעת לפברואר, חצי גמר המדינה, ווינשנט קאנסיל, ורגע השיא של הזה, ווינשנט קאנסיל, בחמישייה. ז'ים יוחלפו, בוודאות, אחד או שניים, אני לא יודע, אבל יוחלפו, ויש לנו הרבה הרבה מרווח ל... אתה אומר זה מידיעה, אני מבין. להשתפר, חצי ידיעה, חצי ידיעה, חצי זה, כן, דברים <אל> יוחלפו, בטוח. אני חושב שיש להפועל תל אביב כדורסל השנה, הרבה מרווח להשתפר, הרבה פוטנציאל, אנחנו נעשה עונה טובה יותר מהעונה הקודמת, אבל צריך זמן, ואני לא חושב שצריך להתרגש מההפסד נגד חיפה. בכל זאת הגיעה לשם קבוצה אחרי פיק בירושלים, משחק עצור. שלא ניצחנו, ואתה יכול לקחת את זה לשני כיוונים, אחרי זה או שאתה מרסק או שאתה מתרסק. לצערי, חיפה התכוננו מעולה למשחק נגדנו. גם המסחר שלהם בארצות הברית עשה להם רק טוב. המסחר שלהם בארצות הברית לא עזר להם שלושה ימים אחרי זה מול מכבי ראשון לציון, כשהם הפסידו בחוץ. זהו, זה העניין. יש להפועל תל אביב כרגע סגל לא אתלטי ולא מאוזן. וזה מה שפגע בנו, הם עשו חילופים אוטומטיים אגרסיביים מאוד, 40 דקות על כל החסימות שלנו, כל ניסיון לפיק אנד רול, וברגע שאתה תקוע במשחק העומד שלך, ואתה לא מסוגל לרוץ כי אתה לא לוקח רימון הגנה, אז זה מה שקורה, אתה לא מגיע ל-60 נקודות, זה אין מה להתרגש מזה, מחר משחק חדש וגילבוע לא הוכיחו מי יודע כמה השנה, והליגה מאוד מבולגנת, אז לפחות צריך לשמור על הבית ואני מקווה שנעשה את זה. אני, אני יותר, אני רוצה להניע ביציע של המרגיעים כרגע. היה משחק בית אחד, שלושה משחקי חוץ. ניצחנו את משחק הבית, הפסדנו שלושה משחקי חוץ. זה דבר די נורמלי, נתנו תצוגה מדהימה בירושלים. אני מודה שאת המשחק נגד חיפה לא ראיתי, הייתי בחו"ל, אז אולי אני לא, אבל אני מתבוסה אחת לא, לא רוצה להסיק מסקנות. אני מציע שנשאיר את הזה, וגם אל תשכחו שהעונה גם תוכננה, או שלא נדבר בעוד שבוע, שיהיה עוד יותר דיכאון, או בעוד שבועיים אחרי הדרבי. העונה גם תוכננה שהמשחקים המושכי הקהל, גם חיפה, גם ירושלים, כמובן שהדרבי יהיו בחוץ בסיבוב הראשון, כדי שאפשר יהיה לארח אותם בסיבוב השני, במגרש החדש. אז זה ברור היה שהסיבוב הראשון הולך להיות, הולך להיות יותר קשה. ואני מציע להכניס דברים לפרופורציות, עדיין יכול להיות יותר טוב. כמובן שאם עוד התקראתי שהחליט להחליט להחליט, אני קטונתי מלהביע את עמדתי על יכולותיה. אני פשוט מסתכל על כל הזרים שהיו אצלנו וכבר אינם אצלנו, ומככבים בפרוצות אחרות, ואני... מה אני אגיד לכם? כן, מצוות שתניבר. מה שאתה רואה שמחה עושה מה זה? מה שמדאיג אותי... זה לאו דווקא באמת ריון בראון, היכולת שלו, הפציעות של סקוט וכן הלאה, זה באמת דברים שלאורך זמן יכולים להשתפר. מה שמדאיג אותי זה דווקא שאני חוזר לנקודה שקטש אמר באספת האוהדים שהוא השתתף, אספת חברי העמותה בתחילת העונה, ששאלו אותו על ינסי גייטס, אם הוא לא מפחד מהאדישות שלו. שהוא בשנה שעברה הוא היה באילת, לא נתן מספרים טובים, הוא לא במקרה, לא הואך לו שם החוזה, היה לו שם חוזה מאוד גדול, ובמקום זה הוא הגיע אלינו, חוזה מופחת. הוא אמר, אני סומך על הקהל של הפועל שיוציא אותו מהאדישות. אז הקהל, אני חושב, נותן עבודה, כרגיל. היו 300 אוהדים, 400 אוהדים בארנה בירושלים, גם לחיפה הגיעו 300 אוהדים שלא לא ויתרו לרגע, אבל גייטס, מתחילת העונה, מסתובב על המגרש, עם אותה אדישות מוכרת, היה נקודה בחיפה, אני חושב שכל מי שם במגרש תפס את הראש, שהיה לנו רימנד... אחרי החטאה, קיבלנו כדור מהצד, שעון חדש, 14 שניות. זה לא היה, זה היה אפילו יותר גרוע מזה, זה היה פאול על גייט. אוקיי, אז אתה מתקן אותי עוד יותר גרוע מזה, והוא מקבל את הכדור מבחוץ, חושב שההתקפה עוד נגמרת עוד שנייה, וזרק איזושהי זריקת ייאוש משלוש, וזה מראה לך שהשחקן פשוט לא מחובר, ומה שמדאיג בזה, זה באמת שזה הפרנצ'ייז פלאר שלנו השנה, השחקן עם החוזה הכי יקר, כל הקבוצה והוא סביבו, והאדישות הזאת שהוא משדר מסביב, בייחוד שיש לך קבוצה מלאה בשחקנים צעירים, היא מאוד בעייתית. זה משהו שאני, אני, אני לאורך זמן, אני חושב שאפילו נצליח, ואני מאמין שנצליח, להראות שיפור, זה יהווה איזושהי תקרת זכוכית עבורנו, שאנחנו לא נוכל להתגבר עליה פשוט. אני לא חושב שאתה... זאת אומרת... את... שמע, הוא עושה הרבה יותר, הוא יוצא כרגע יותר נזק מתועלת, גם עם ה-16-17 נקודות שלו בשלושת המעסיקים האחרונים. העניין הוא שאני לא רואה איך הוא משנה את דרכיו. לא ב-Defense ריבאונד, שכרגע נגד חיפה היו לו אפס, 33 דקות, שזה מופרך לחלוטין. זה הסנטר של הקבוצה. בדיוק. הוא לא משנה זריקות לפעמים, הוא לא יוצא... לא יוצא בפיקינורל אגרסיבי. תשמע, זה עניין של ראש, כי יכול להיות שיש לו, יש לו כישרון, ויש לו כמה ראשים. הראש שלו יכול להשתנות. זה הזל היחיד שלא יוחלף. 25, לא צעיר. זה הזל היחיד שלא יוחלף. נכון. שחקן קצת ה-70 מאילת, הוא לא יחליף אותו. אחרים יצטרכו לעשות סטפ-אפ ולחפות על החולשה שלו בהגנה. טוב, אלא אם, אתה יודע, רוח הקודש תיכנס והוא יתחיל לשמור, מה שכרגע לא נראה. כן. אני מקווה שקאטאש הוא לא עקשן כמו המאמן הקודם, אני מקווה שהוא לפחות ידע להחליף אם הוא צריך להחליף. אני יכול רק להסתכל על הגמישות של המאמן שלנו, לעומת מי שהגיע עכשיו, שזה עוד את קאטאש לעומת הפסיכי מהשנה שעברה, מהשלוש שנים האחרונות בעצם. יש סיבה לא אופטימית, אם יצטרכו להחליף, אני מאמין שיחליפו. כן, למרות שקדש גם בינתיים יש בעייתיות בהתנהלות שלו, אני חייב לומר. זה... טוב, אני... בתחילת העונה כבר היה לו את הרעיון הזה בישראל היום, שדיבר על כך שהקהל של הפועל מתוסקה בהצלחות של מכבי, משהו שעבר בשקט, אבל מילא זה... יותר מדאיג מה שראינו ברבע האחרון במשחק בחיפה. אותי זה מאוד מאוד מאוד עצבן, אנחנו ראינו את השחקנים שלנו מסתובבים על הפרקד באדישות, לימונד שמה מתישהו נכנס ל... לאיזשהו התקף עצבים, בלי שום תגובה מהספסל. בחמש דקות האחרונות ההפסד, שכבר ברור שאנחנו מגיעים להפסד, ההפסד הזה הפך להשפלה, כשאנחנו מעלים את החמישייה השלישית למגרש, ששלא, שבקושי הצליחה לעבור, לעבור את החצי, משהו שכאילו הוא... קדש לא מבין שהוא הגיע למועדון שמכבד את עצמו, זה לא מכבי ראשון לציון עם כל הכבוד להם, וזה לא עירוני נהריה, הפועל תל אביב שמביאה... 300 איש למשחק ברוממה לא יכולה לעלות על המגרש בחמש דקות האחרונות עם ווילי ווקמן ורום גפן ולקבל 30 בפרש בראש, זה משהו שהוא פשוט בלתי נתפס. אני לא חושב שזה עניין של 30 הפרש בראש, זה עניין של אף אחד לא שיחק. וזה מין משיו... שיוורון מנטלי של השחקנים. לא, אני לא חושב שקאדוש יש לו איזושהי אחריות לזה. כן, להעלות את רום גפן, לשחק מול דמונטס טיט זה מביך, אבל אתה יודע. שוב, גביב לא בעסק, למה? אתה מפסיד אותו, משאיר אותו עוד דקות על המגרש, הוא יותר יתעצבן, יעשה איזה שטות ויורחק. הוא קח את הדברים האלה בחשבון, גם קצת סולי מנוחה, קצת ששחקנים יסתכנו מבחוץ, כי מבחוץ זה נראה הרבה יותר גרוע מאשר מבפנים. אני חושב שאתה סל רואה את הקבוצה שלך חוטפת בראש. ובוא נראה, מחר משחק חדש. יש לנו עם לדאוג בגליל? כן. ניסע לא רע, כרגיל ארבעה זרים טובים, ישראלים קצת פחות טובים, אני לא יודע אם המתאזרח שלהם ישחק. דירגרו שהוא גבוה, לא רע. אבל עם ישראלים כמו טישמן, רפי מנקו ואיתי שגב, אני רוצה להאמין שאנחנו נצליח להתמודד. ועם הקהל, נביא ניצחון בשיניים. גם הניצחון נגד מריה לא היה קהל. אבל בואו נביא ניצחון וניסע לדרבי שבוע יהיה בסדר. טוב, נקווה שנצא באמת לדרך חדשה השבוע, גם כדורסל, גם בכדורגל. Uh, תודה רבה לכולם שהשתתפתם, אנחנו חותמים בזה את uh, חי בבאסה, שידורי הניסיון הראשונים, ונקווה בשידור הבא באמת uh, לדבר כבר על uh, הצלחות ולא רק uh, הפסדים וריבים ביציאה. תודה לכולם. יאללה הפועל. יאללה הפועל.